i synnerhet bland de höga officerarna, att krig kunde vara en god affär. Detta kan illustreras med en av deltagarna, greve Magnus Stenbock, vid krigets utbrott, 35 år och med förflutet i holländsk, kejserlig och svensk tjänst. Han deltog i slaget vid Narva och befordrades strax efter drabbningen till generalmajor. Förutom detta karriärsprång innebar inledningen av kriget en hel rad förtjänster för greven.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 Krucifix, ljusstakar och galonerade rockar fann sin väg hem till godset. Under månadernas lopp var det stora summor pengar som letade sig till Sverige och som användes till att köpa ny jord. Till dessa vinster ska dessutom läggas de mer indirekta krigsprofiter som Stenbock klodde åt sig genom att förse armen med olika förnödenheter. Han hade fått rådet av andra att låta slakta sin boskap och baka skorpor av den skördade säden och sedan sälja dessa varor till krigsmakten. Det fanns en fjärde drivkraft för Stenbock vid sidan av karriärsprången, krigsbytet och krigstidshandeln. Det var försvaret av familjens gods i Baltikum. I ett brev hem efter slaget vid Narva, där han själv sårats, säger han... Apropos moderns tillgångar där, att han vågat ett blått öga för hennes gods salverande här i Livland. Magnus Stenbock är ett gott exempel på hur männen i toppen verkligen kunde tjäna på krigen. Att moralisera över krigsbytet är dock anakronistiskt. För både officerare och manskap var detta byte en viktig drivkraft i krigandet och betraktades som en legitim företeelse.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 Delades upp mellan deltagarna. En sårad kapten fick 80 riksdaler. En osårad kapten 40 riksdaler. En sårad löjtnant eller Fenrik 40 riksdaler. En osårad löjtnant eller Fenrik 20 riksdaler. En osårad underofficer 2 riksdaler. En sårad menig 2 riksdaler. En, menig 2 riksdaler. en osårad menig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 Finska viken nåddes av ryssarna som började bygga sig en flotta där och arbetet på det som skulle bli Rysslands nya huvudstad, Sankt Petersburg, inleddes på svensk mark. Folket i Baltikum och Polen led svårt under krigets gång. Den svenska herrens underhåll byggde i hög grad på kontributioner, vilket i klartext betyder